Сидить. Мале, як пів вашого целька, пане Годюр, В руках скрипочка, На голові зелений капелюшок з павуном. У мене чупер на голові встав І аж не спам'ятався, коли був удома. Щастя, що в хаті була свячена вода. Оскільки вуйко-дотко дуже не забрехався, То його слухали і далі. Якщо вже зайшло за скрипку, то Пантелей Терняк, Терняка знали всі, бо без цього найкращого, навіть джерел музиканта, не обходилася жодна більш-менш гонорова забава, мав Цурис. «Чекай, дотку», – перебив Вуйко Штефан. «Ти добре не розкажеш. Я знаю, як було». Серед ночі Терняка розбудив стук у вікно. Він подкрутив гніт у лямпі, підніс до вікна хто. А там стоїть панський гайдук, кафтан зелений, мадярський, чоботи високі, блискучі, шапка з лакованим дашком і срібним позументом, вуса закручення до гори як вила. Пантелею, каже чорт. Вуйку, а чого то, чорт? Не втримався і подав голос із печі целько. На нього зацикали. А Івон Годюр показав синові на засунутий за сволок пруд якого в хаті назавели батьком, бо він як ніщо інше вмів навчити малих шибеників шануватися. Бричка коло хати на чотири коні. Пантелею каже той: "Бери скрипку й ходи, будеш по нам грати до танцю. А берися файно, не як до стайні ходиш". Чотири коні всі сиві, можеш собі подумати. Привезли Пантелея в якусь велику салю. Мільйон свічок, тисячі дзеркал, сто столів з напоями і наїдками, підлога мармурова, стеля в золотій ліпнині, на вікнах кольорові вітражі, а пані й пани, як намальовані, терняк грає, пани танцюють і лиш кидають йому в капелюх золоті дукати. Пантелей дивиться, як росте купка золота в капелюсі, і вже бачить, як він розбухне, Як купить собі коней, бричку сани, Як справить хромові чоботи, Критий кожух, новий капелюх з павуном, Як пересипе хату. Ні, нову поставить, кам'яницю, Як добере поля, аби всім стало, І йому і дітям по 10, Та де там, по сто фальчів. Але тут запіяв когут. Пантелей сидить під мостом, Кругом бур'яни, засохлі Псячки, сміття, А в капелюсі замість золота Купа свіжого гівна. Вуйки сміялися, Тягнулися до пляшечки, Але скільки там тої чвертки, Тож малий цілько, Злітав з печі просто В татові чоботи, І кожух, і біг до склепу. Як на медівник, то коготик. Підріжши Василь Годюр у начисто силу вірив уже менше і менше, але те, що вуйки десь після третьої чвертки говорили про там ту міфічну Україну, засіло в ньому міцно. Дніпро, степи, козаки в шапках, червоними як кров верхами, чорний ворон на могилі, кобзарі, кобзар. Кобзина, який грає вічний козак Мамай, УНР, Коновалець, Петлюра, закипіло, зашуміло, тільки прапори цвітуть. Київ. Далі після п'ятої зрада, зрада, зрада. Комісари, поляки, білі, чотирикутник смерті і вкотре зрада, зрада, зрада. Тому, пострілявши нквд і втікши зі зброєю з джерелева, Василь Годюр довго не думав, що має робити. І він створить тут, на північно-балканських українських землях, партизанку з політичною орієнтацією на Україні, якої нема. Але є українці, яких... У цих краях упродовж 20 останніх років успішно творила минула влада зі своєю брутальною руманізацією. І є командир, якому не те, щоб море по коліна, а просто назад дороги немає. Українська партизанка діяла тоді переважно в Карпатському ареалі. В кращі часи в міжфронтовій смузі там навіть орудувала Українська армія під проводом сотника лугового буса, Буковинсько-українська самоборонна армія, рештки якої згодом прийшли Карпати, Словаччину і в квітні 45-го пристали до 1-ї української дивізії Української національної армії, як тоді почала називати себе колишня дивізія Вафен СС Галичина. Натомість на північно-балканських теренах не враховуючи підпільної мережі ОУН, Бандерівського і Мельниківського відламів, які на відміну від Волині, Галичини та решта українських земель тут одне одного не поборювали, а тісно між собою співпрацювали, організованих збройних частин української орієнтації майже не було. Якщо ж стихійно з'являлися групи спротиву, вони швидко переміщалися в Карпати, де зосереджувалися українські збройні сили опору всім, які б вони не були – мадяри, румуни, німці чи руські – окупантам. Василь Годюр вирішив не йти цим шляхом, а воювати тут, у своїх рідних краях, у високому сенсі – за Україну, а по буднях – за своє право жити, за честь, за любов. Власне, ця остання обставина, велике кохання до Марії, яку він міг забути, не міг та й не хотів, і тримала його тут. Не надто далеко від джерелева. Не Карпати, звичайно, але букові й хвойні ліси, горби й долини, зарослі ліщиної яри, плакучі верби над ставками – Безмежні кукурудзяні лани, густі виноградники відповідної пороку давали можливість розв'язати власну партизанську війну. Вже згодом, після кількох вдалих акцій проти міліціонерів, НКВД-стів, комуністів і стрибків, місцеві волонтери колаборанти з так званих істребітельних отрядів та виникнення народного поголосу про нових опришків, Отаман Годюр вирішив стати командиром Годюром. Для цього через законспіровану мережу Ун він налагодив зв'язок зі штабом у Пазахід і визнав підпорядкування своєї сотні цьому командуванню. Штаб нічого проти не мав, допоміг боєприпасами, пропагандистськими матеріалами, переважно вигляді листівок, та прислав офіцера служби безпеки для посилення контрозвідки. Прибулий назвався чотирем чорноземським, був у простому селянському одязі кожух, кучма.